De 40 mm. anos amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boites, do 89.4 de FM. Seixan vostedes benvidos, como non, como cada xoves, e que de 4 a 6 da tarde que estaremos dúas horiñas, pois, que en lingua en galega. E, e como vamos a nomear, pois, o equipo que hoxe se compón, como cada xoves, ou case cada xoves, é... E... Alá nas vías de xa temos a Fernando, moi boas tardes, Fernando. E que o meu carón está Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, e... xulio. un día máis. E este que fala, pois, Armando Fernández. Así que, señoras e señores, vamos a escomenzar, pois, o programa de hoxe, así por estas leiras da cultura, da música, do entretenimento, pois, vamos a escomenzar, pois, con algo de música que Fernando Prelino ten xa preparadas. Así que, Fernando, dálle o play. No sé qué me quieres decir a ti, a, a esta. Bueno, baixamos un pouquinho a música, Xulio mm. Pois para recibir como A un gran artista Monologuista eh, Xogador de balón mano mm. eh, eh, E moitas outras cousas tamén estuvo en películas eh, En fin, facendo moitas cousas Como fai David Amor Venga. Xa o todo, eh? Venga, David Amor E vamos... A... Eh, vamos pois a debullar cousas con él durante estes minutiños que temos por diante. Primeiro saudalo, ¿no? Si, hombre, claro, ven. Eh, David, moi boas tardes. Ola, boa tarde. Boa, ta tal? boa tarde, benvido. Moitas grazas por acompañarnos, David. Eh, <risas> <felicitación, risas> e parabéns polo teu traballo, que últimamente o club do chiste está de, sí. está de moda, ¿non? Si, <risas> si, sí, sí. bueno, es que tanto está de moda, que non faz <risas> Eso o que fai falta, un pouco de humor sempre é precís e necesario, ¿non? Pero eu penso que sí Porque vale. cando unho está ben E cando está ben rir E cando está mal, ben rir Tambén lhe a miña O xe sea, que rir sempre, sempre ben, sí. ben Bueno, por pues, moitas gracias por, por Non se concedernes pues... estes minutos Para falar pues... contigo Nada, un placer, encantado <risa> eh, Eu queria che, Vamos, pra, vamos a abrirlo Como se suele decir Vamos a o melón Si, <risa> sí, que parte xe fai budi E ainda presto vale. <risa> E ainda presto un pouquinho, verdad? E xe vai acompañado sí. de xamón mellor Non, minh, xa, know, moito. Ti naces en, eh, en Salceda de Caselas, Caselas. en Pontevedra. Claro, no certo. En... Claro. Sí. Eh, vexo que xa desde rapaziño tu spa prestesas a xugar o baloncesto man. O balón man. Sí. sí, bueno, fixo un pouco de todo, verdad que o piragüismo, fixo o balón man. O final que dedico o balón man, que... Mm -hmm. Realmente era o que o peor me daba Pero aí xa se empezaba a ver que o moi listo moi listo non era Mas bueno, pasaba moi ben o sea que... Humildade sempre A verdade que <ríe> sí. te, te, te, cando falas Non, non, de verdade no, que, no, mesmo... verdad que Teño, te, bueno, así unha neta Un reportaxe que me fixaron unha vez Porque despois é verdade que o Valumán foi moi E foi unha xe español entonces unha vez fixaron así como un reportaxe bueno, pues De uh -huh. Viña, cos compañeros eh, Había un moi simpático Que eu perguntaba a David que tal bueno, pois pues David, cando era pequeno Non era o peor pero casi. Eu creo que a me descritivo así que fixaron da mí na carreira con los banistas. De cativo sempre se fala medianamente regular, pero o que si sí é certo é que un está satisfito do seu traballo, eh, da súa profesión, porque ti, como profesional eh, das ya casi todo. Na televisión ultimamente hasta na, na antena 3, non? Sí. Donde me deixan, aí vou. <risa> donde me deixan aí vou. Bueno, eu sobre todo o que fago, que me son os tamates monólogos, en teatros, sí. sí, sí, sí, sí. bueno, teatros pues, e E a televisión lle están cando, pois pues, atopamos con Okiño eh, eh aí me vou, aí me vou metendo. Bueno, de feito Mañá estare por Madrid, estarei grabando casa palabra e e aí andamos, da rima para baixo. Sí, moi sí, eh. eh. Ademais, eh, eh, como dicen eh, algún comentarista e eh, falando dice, David o que ten grande tamén son as vans. Si, sí, iso é evidente, eso non pode esconder, A parte, como, como movar moito, no, como non for suficiente xa de ter o tamaño das más. Gustan as novelas. E sí. a verdade é que bueno, sempre algo que que me caracterizou e estaba en que se, se acordeu nun ennecisia polas mans. Eu creo <ríe> que cousas. Si, sí, si, sí, si. Sí. Bueno, ti. <ríe> lógicamente. Eso lógicamente ¿no? pois pues, pues, as cousas están relacionadas, ti teres un home uh -huh. alto, un 90, casi casi. Sí, sí. Ademais foi no eh, Fuches modelo tamén, tamén. Bueno, eso eso son cosas de juventud que eso, eso pónse bueno. na biografía pero é eh, sí, cosa... Pero, pero bueno, de enredar, de enredar. Bueno, pero enredar sí. sí, algo enredar porque, bueno, son moitos de enredar de la. la verdad que como adicarse a televisión tal que tamén foi por enredar al final, mira, mira mm. onde estamos alegro-me pues moito xa que falache de, de, de que ibas a intervir precisamente en pasapalabra eh, cuáles son as túas mm, os teus traballos mm, urxentes, digamos pues bueno, ahora eh, sobre todo que esto con, con actuaciones, que sé que ahora no soy ratas fijo, pero sí que voy a estar en la lin uh -huh. y anzo eh, Astrada creo que andar tamén por Vivao, máis padiante, creo que máis paxaneiro, febreiro, uh -huh. eh, Valencia tamén, e, uh -huh. bueno, así uh -huh. un pouco pola terra e un pouco por fora. Moi, moi, moi ben, ¿no? pois, pues, pues, eh, quere dicirse que reclamante para poder actuar, é eh, unha persoa que, por lo menos, o traballo non escasea. No. Bueno, non, non, non vai indo mal a é que non, non teño queixa e teño a suerte de unha xente que traballa comigo que me cuida moito uh -huh. e, e está pendiente de que non me aburra moito non se unha non me aburra moito se non sí, te sí. moito tempo para pensar tampouco é moito mm, <risa> non é claro e eh, despois eh, despois de, eh, que tamén estuvexes eh, en moitas en moitas películas eh, sobre todo pois Eh, en Marías Vivas, tamén tú vexes Si, sí, pero este un pouquinho eh? aí solo foi un par de capítulos pero mm -hmm. series, A verdad que sempre que, momento, digamos, que Na televisión de Galicia Principalmente o que fixen foi programas Bueno, si vén unha serie que era O Gascente E mm -hmm. despois de si serie e Esta serie da televisión de Galicia O E eh, o que o do gimnasio E eso que repito A todas as horas Mm -hmm. que aí é que na, na serie que máis traballei, que son outros como pues, eh, bueno, a gente que se amaba, gente que se amaba, mm -hmm. que se amaba pues, gloria con resines e tal, mm -hmm. pero eu creo que es máis nombrables serían augas quentes na patroa de ilusión de Galicia, e Gintón, que era, bueno, metiós un tele 5, un 4, van alternando a España e FDF, o cachinho que non botan aquí hai Iquen Viva, pois pues, todo por ali. <risos> Como dicía, eh, como dicían, eh, vaien, eh, dicen pois, moitos, non? Dice, o que máis eh, dice, unha das cousas que eu gusta moito de David é ese acento tan gallego. <risa> ah, non? Si sí, eso, eso lavo comigo, eso non é meritou medo, me meritou onde matin e ronco, son pero si <risa> sí que lavo como ento cariño, así que e que é unha coisa que recibe, bueno, pues eu creo que os gallegos estamos ese punto de fábrico sí. que gusta e que está moi ben, non? Que, sí, sí. que algo bonito sempre co valor é un... Eh, eh. A parte, como non o poda esconder, por mellor que guste, porque se non gustara teria un problema, porque... <risa> <risa> <podía comer>. Exactamente. Nada <risa> máis de gustar, quere decirse que, que, que bueno pois pues un síntese do sitio que é, e non se avergonza de ser galego, non? Non, non, non, non, non, non, La verdad es que no hay nada más aleatorio que, que ser de un sitio, porque uno no decide dónde nace, pero sí que decide quién quiere. Mirad, por ejemplo, no, eh. está en Barcelona, que estás tan longe, he seguido queriendo a Terra y seguido con cariño. Yo pues, creo que es una decisión y, y bueno, que empecé a trabajar en Madrid en el 2010. Uh -huh. Yo siempre fue un evin, o sea, nunca me instalé en Madrid, yo, <risa> tenía claro que a mí me gustaba ir en Galicia, bueno, con sí, Dios, sí. y con trenes y tal, iba así alternando, sí, y sí. eso me permitía estar siempre siempre aquí en Galicia, que bueno, yo no digo que esté mal en Madrid, que me gustaba mucho, eh, a veces por circunstancias de aquí, pero pouden escoller, eu prefiro estar en en Galicia, en Galicia ¿no? Claro. Eh, tamén pasaches, po... aquí. Sí, sí. Hombre, estado que se vive ben, además ainda as rias baixas mellor. Eh, pasaches tamén por eh por con Ramón Pilleiro. Sí. sí, sí. Cando mm -hmm. fui á miña escola, realmente foi onde me pusieron un hombre David Amor, eh, sí. eso, su eh, escola no non pude enter, uh -huh. y a verdade que son Tengo recuerdos muy bonitos. La verdad que pienso que nosotros tiene mucha suerte de estar en programas que me pareci muy bien y estou muy orgulloso da, da miña carreira, dos compañeiros que tive, dos xefes que tive e desses uh -huh. programas que los tendiven porque a verdade é que de todos teño un un moi bo record para, para facer o teu traballo ese de monologuista hai que estudiar e traballar moito porque en realidade non, non, non a, a, a imaginación sí que pode existir pero sí. a verdade é que teitas que documentarte moito logo entón para poder sa sair adiante cada vez que eh, te, te propós facer monólogo non? Bueno, todos os traballos creo que teñen o seu intrínculo. Non é sí. como vos, xe para entrevistarme, pues, dirían, mira, falaron uns minutos con el, pero non te has de en contacto, localizar o personaje, despós estudiar un pouco a súa vida, a ver que lle vais a preguntar, e hai un trabalho previo que non se ve. si sí. O importante é o resultado. Evidentemente, eu creo que pasa con todos os traballos. E o meu, un trabalho máis que detrás hai, moitísimo traballo e moitas horas, pero a xente o que quero que pase ben e non teñen que estar pensando en adiós. Uh -huh. o traballo, no, quero que que aí que se senten, que disfruten e e eso creo que xa é valorar o teu traballo, non? É uh -huh. Non sei, ti non vas a repetir en cada entrevista. Oye, mira que tivemos que estar aquí, non. A xente xa intuí e agradecerá que tiñas convidados e agradecerás que se porque billo, outros días íamos piores, pero, sí. pero que, que todo ten un traballo detrás e evidentemente que este non é un traballo de vitalía que como bentis sí. tipo pois se chama documentación previa e sí. hai unha probatura, hai pensar e, bueno, pero ao final É verdade que non somos menos que outros traballos que a veces tamén parece que o nosso parece que o Jai Carcara, pero tampouco somos máis. Sí. É un traballo que me gusta moito e que disfruto moito e, e sim moita máis poesía redora, tampouco. <risos> bueno, no, eu referíame que, que empregas ferramentas que, nas que ti de documentas para poder eh, seguir, sair adiante eh, eh, e non repetirse tamén, porque ás veces a repetición, eh, non sei, fai que, que un se aburra na, sí, na, na propia... Sí. E entonces eu preguntaba se eso, por o efeito de esa documentación quere dicirse, mm, tes algúns referentes como monologuistas ou tes eh, estudias a, a algún determinado actor eh, cousas de ese tipo? No, hai, hai... Nesse caso eu na no que eu penso de desta profesión que tamén aquí habrá tantas escolas e teorías como como cómicos hai, eh? porque sí. non é unha escola definida porque se se, se fala no mundo do humor, hai moitas variantes moi distintas uh -huh. e moita xente que triunfou facendo cousas moi distintas. Uh -huh. O no humor, digamos, hai moitos tipos. Eu para trato de é verdade que me, busco, me gusta un humor narrativo non son monólogos puros estes americanos que son uh -huh. máis chiste máis uh -huh. eh, cada frase que chamei les white lines que, que pega sin tardazo e no meu caso, creo que vivim máis da cultura aquí de Galega desto de xuntarse a Rodolfo Lume na lareira uh -huh. de ser máis narrativo, de contar unha historia gustan máis historias que un que dito Mira, ainda que por medio el, el chiste está, é todo un ritmo máis máis calmado, máis pausado e despois é verdade que hai temas que me chaman a atención por fazer o monólogo e tal, e estudias e meteste, e a veces son chorradas é eh? que, mm. unha sí. poula falaba do cantante este de reggaetón pitbull, e aí me vivías a mim mirando conceptos dele e todo un pouco por saber claro, vida, claro, claro que estás estudiando cosas absurdas, pero, pero a ti te dan material e te ajudan a conhecer o personaxe e sí. a darlle unha volta a todo, non? Sí, sí. Realmente eu sempre digo que somos os, os monologuistas somos as asi como filósofos de marca blanca, sabes, de sentado, sí, sí, sí. que non dábamos pa máis e quedámos en, en en monologuistas, pero eh, creo como a, a a outra lado máis unha visión distinta do mundo o, sea, o mesmo mundo que ve todo o mundo no día a día é mm -hmm. capaz de darle o trenfoque que a xente diga, ah, por mire non o pensada, por mire que é é claro, claro bueno, eu referíme a eso precisamente e eh, agora que mentas precisamente o coxor de adier, quero que a actualidade é unha ferramenta é un elemento que ti empregas moitísimo eh, polo menos, eh, así o dicen os que falan de ti, pero tamén ti empregas algo é único dos galegos que esa retranca que, que axuda a que un, se dis disfrute coa coa tua charla. Si, sí. si sí, hombre, un trato de esportala de que todo o mundo pois moi aínda me entende mellor como somos un pouco, pues eu creo que esa retranca galego final é, é, é un modo de vela vivo tamén, non? Eh, si. Sí. Porque, bueno, mm. si, no bueno, me senta moi ben, se o tipo nin que sin si, meu nome, non che dixo nada, pero xa xa, xa te entendes, e bueno, é un pouco esta historia. E, e eu creo que si que va en min, por por pola miña familia, o que os coitei sempre a maneira de De, de relacionarse con o mundo en ¿no? que uh -huh. o no, final tamén é actitud en que vida hai xente está todo día queixando hai xente que está máis recachondeo hai xente que tomas máis cosas como a filosofía bueno, sí, sí. críeme nesa historia y trato de elevar ¿no? realmente, nas na, miñas actuacións nin va a salir mellor persona nin va a salir pensando cosas transcendentales no. simplemente somos unha actuación para que xente pase un bo rato, ría uh -huh. e pasemos un rato agradable todo. porque non é, é nada de xinxelo fácil rir, eh? Bueno, <risas> uh, sí, sí. Como vi antes, todo tengo seu arte, ¿no? Y sí. que pasa que yo veo un curso que disfruto, sí, claro. y, y, y esa intención saime natural. La sí, sea na conversa, sí. tal, después de vivir en Torrepondo en Rivas de de que llevar algo más preparado, pero sí que é verdad que una pulsión natural que, que eu teño de que me gusta pasar, me gusta calleante ríe, disfruto del calleante ritmo, sí. mucha verdad, que, que muy tervezes non lo dijo, porque eu digo, realmente sentiría me pagado un carrizado público o que pasa que isto non digo, porque a pessoa vai tomar a pé letra isto <risa> non come, pero porque eh, sí, <risa> non está facendo aquí, pero por minas vendas, carrizado me compensaba só o carrizado da xente si, sí, e bueno, tanto o que pasa é que, polo que xa no supermercado, iso non vale se queres o litro de leite, eles queren euros non se pode decir, mira, que é un terreno sem queren euros, entonces pois pues, hai que cobrar <risa> claro sí, sí, <risa> porque eso. Eu, aparte de iso En todos os atos que te vi, eh, que te, te sigo na tele, e te sigo, segui, eh, te sigo, nunca, me, nunca te vin en serio aquilo de decir, pois pues, nun momento, eu sei que vas andando por os pasillos onde vas, uh -huh. ou por esos, eso, e, e vas te rindo. Digo, claro... Dio, meu, eu, eu procuro, teño dois días tamén, eh, pero xa fago polo rei da casa que non me vexe ninguén <risa> non, non é necesidade se hai bastantes cosas malas no mundo para que me tiñan que juntar a mi cabrao claro si sí, señor sí. Eh, como che foi nese nese lugar aí con galloso que tamén eh, tu veches aí bueno, ah, pues, moitas e das veces eh, volverei agora adentro mire, xa son los que cierres e eh, <risa> vuelvo, pues creo que las 8 yo estaré ahí en lugar porque están celebrando 30 años mm. en Luar y bueno, pues están llamando un poco todas artistas eh, que pasamos por allí, que estuvimos <risa> en distintas épocas, y bueno la verdad es que para mí es un, bueno, creo que para todos ¿no? un programa icónico sí. que es muy importante para nosotros o mejor, no sé si importancia que tenga ningún valor que tenga, al veces, ¿sabes? tratas así un poco como con con bueno ah eh, así eh. y, y está muy mérito que, fall, y bueno, que fall, Hombre, también, y tanto que, fall, que tem, eh, tengo su mérito además es le... mérito después de 30 años ¿Claro? eh, con esa devoción ese cariño ese eh, eh, sí, eh, señor sí. Sí. creo que un gran profesional creo que un gran referente Dios, eh, por eso digo que eh, Gayoso ahí sí que es verdad Un, un hombre que estudia carrera de Derecho se pone a la televisión le 30 años zumbando ahí. como se torceo acaba de la televisión <ríe> madre mía. Sí. Bueno, como una televisión pero que, que aproveita esa eh, fórmula de comunicación bastante... Es eh, sí, eh, eh, un gran... Es eh, un gran... Es un gran... Deluxe. Eh. Uh -huh. ¿no? Deluxe. É, é rodearse de un equipo importante posto que se non for, for así non tería sí. pois, persoaxes como a ti ou como a outros que, que a, asisten porque hai moitas persoas que se poden negar a, a participar nese, nese, sí. nese formato, non? Non, eu creo que con galloso todo o mundo porque é un tipo generoso, ademais é o que dixi, sabe rodearse ben, sabe sabe que lo importante, pero sabe que ten que que el sol non poderia aguantar tantos anos. Uh -huh. Entonces, tanto tan co-presentadores o co-presentadoras, gente de sí. humoristas e, bueno, de ahí se liron pues, os ponetros, mucha, dice, hay muita gente sí. eh que que ten que estar muy agradecido ao programa y que o están, de feito. Sí, sí, algunos fueron de... lanza lanzados precisamente gracias a lugar. Por cierto, hablando sí, yeah. de, de, de persoas de que, que se rodean tíatamente rodeas de de de gente de do humor bastante importante non? as outro día falamos con Pepo Suovos ve xo ten no, no teu Facebook en algúnas ocasións tamén eh, en cuchipanda con, con eles si, si, si, bueno eu trato de rodearme de amigos e e a verdade é que teño a suerte que nesta profesión moitos dos dos grandes artistas que son amigos meus, uh -huh. e é verdade que A veces organizamos ataques todos xuntos por vernos, porque como se <risas> claro. unha mecaixenda de, no, de marzo, non, fin, tal", non nos podíamos ver, pois é unha boa excusa, sí. bueno, agora con isto todo paramos un pouco, pero sí. espero que retomemos un momento de, de moito, e <risas> facíamos unha historia que se chamaba Amariscada dos Idiotas, que era unha actuación <risa> de todos os xuntos e cos cartos iban a mariscada o sea, <risa> non era, mar non era mar eh, eh, sempre, sí, sí. a mariscada e contábamos xa antes vamos a gastar el marisco aquí pero bueno, era un fin de semana bonito era vernos, e é moi bonito ver que xente que xa dica todo o mismo que a ti que non hai rivalidade, que, na, que todos son compañeros e ¿no? que é unha alegría cando nos juntamos todos e actuar todo xa sí, sí. creo que é unha cousa bonita que se conseguiu en Galicia que que a maioria, todos, cando poden, sempre nos sentamos E, e a verdade é que, bueno, pois, eso é un motivo de, de placer, porque verdade é verdade que nos estamos moi aguitos a toar solos, entonces cada vez que nos xentamos, pois, sempre é como, bueno, pues, mira, oxe é algo distinto, non? Uh -huh. eh, como foi xa viaxe por as terras da Fonsagrada? <risa> Dura! <risa> Dura! <risa> Fou coa bicicleta, li toda costa. Non é o escadero mecánico, non nada, mamá. Ah, sí, porque ti eres aficionada a bicicleta, pero claro, a, a zona de Fonsagrada ten unhas costiñas, ten, ten. Sí, sí, ahora, é es espectacular. A verdad é es que o que temos aquí, eu sempre fui unha morada terra, e é increíble que con 40 anos sigo descubrindo cousas, e uh -huh. hai unhas paisaxes por ali. É certo que unha un a veces parece máis rápidamente pecatos, pero a bici, si da te tempo a parar, a veces pues necesiva. <ríe> <ríe> Me remédio preparar y yo también por ejemplo, ahora ha habido ha habido un paisazo. Hay que va a Canadá para ver eso, no sé si tampoco, o sea, por qué Canadá, pero exactamente de algo, de la liga y después gente. claro que yo sí, sí. creo que un duro grandes valores tenemos aquí eh la gente que que tenemos, que somos y que bueno, que espero que sigamos en muy tantos. Pues porque fuimos por la estrada que va de Lugo a Fonsagrada, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Claro. O unhas boas curvas aí. Sí, hai algúas curvas. Si está moi ben feito, as curvas están moi. Ben <ríe> bueno, e non aforrar ou nada. <ríe> hai, que, hai que ter cuidadiño cando se vai pola estrada. A verdade que, por certo, non sabíamos nada diso se non o beremos lledito a unha correspondente que temos ali que se chama mm, eh Fernanda, Fernanda Fernan... Foyananeira, que el Imerrea ten, mm, bueno, pois pues unha grande, sí. eh, bueno, dedicación, ya ela mismo Co, traballa precisamente co cabe bicicleta? bicicleta, fan, no sé. fan ah, raides deses para poder de buscar. Sí, Se che uh -huh. pues, bueno, daremos bueno. os contactos. <risa> bueno, David, agra, agradecémosche moitísimo a a tua... A, tua, a tua aportación a este programa hoxe e en fin que siga sendo moitas veces na fons a fons sagrada cando aí algun día topámonos elí. Bueno, non estaba mal, non mal va tomar alivio o botillo, non, como chamaba? Andro perdón. Moitas, no cousa. No. Moitísimas gracias David. Despedímonoste con música e eh, hasta outra ocasión. Pero con música sempre unha alegría. Grazias, si. Sí, eh.